iana ce cauți unde bate luna pe un albis vor tremurător și unde păsările întruna se întrec cu glas ciripitor N auzi cum frunzele în poiană șoptesc cu zgomotul de guri ce se sărută, se hârjoană în umbra dâncă de păduri în ce mișcătoare vrei să privești un straniu joc o apă veșnic călătoare, Sub ochiul tău rămas pe loc? S-a desprimăvărat pădurea, e o nouă viață în orice zvon, Și numai tu gândești aiura, Ca tânărul endimion. De ce dorești singurătate Și glasul tainic de izvor? S-auzi cum codrul frunzași bate? să dormi pe verdele covor? Iar prin lumina ce rărită, Din valuri reci, din umbre moi, s par o zână liniștită, Cu ochii mari, cu umeri goi? Ah, acum crengile le ndoaie Mânuțe albe de umăt, O față dulce și bălaie, Un trup înalt și mlădiet, Un arc de aur pe-al ei umăr, Ea trece mândră la vânat, Și peste frunze fără număr, Abia o urmă a lăsat.